דברתי איסט אין ג'אם מרתר, אישטנקם מיר אופט מנצ'ס מר, אום נחצין מיינם בית איש פין, אודליקם קורן כיסטל דרין, אופסיק אסם מיר אוג שמקט, ואיזינטליבר ווסט רין שטקט, אופסיס אין לאופ פרושו דריין אה, מירישטון אללס קאנצי גל. Sonst hat ein Freund mir anvertraut, er hätt' für mich a' schöne Braut. Es fehlt ein Fuß hier leider zwar, doch hat sie eine Million in Bar. Ich frag' ihm, ob er keine kennt, ganz ohne Fies und ohne Händ. Mit vier Millionen Kapital, weil mir ist schon alles ganz egal. Ein Herr schreit an mich fürchterlich, Wart Rosenthal, jetzt hab ich dich. Dann packt er wütend mich beim Kragen und hat für zehn mir eingeschlagen. Da spukt ins Gesicht mir noch der Mann, ich denk mir, was geht mich das an? Ich heiß doch gar nicht Rosenthal, mir riecht schon alles ganz egal. gehe ich weil ich hungrig bin zu einem automaten hin und meist zu meinem unglück rat das geld in musik automamat ich war vergebens auf den schmaus statt er ein brötchen fal heraus herr ich ein lied aus parsifal mir ich schon alles ganz egal. karlspatd stehe ich vor an haus drin sitzt ein mann und kommt nicht raus und wie der kerl dann endlich geht da war es leider schon zu spät da sagte ich ihm mein lieber her mich interessiert das jetzt nicht mehr jetzt kennen sie reingehen noch einmal weil mir ist schon alles ganz egal die Wenn ich werd einst gestorben sein, steig ich vergnügt ins Sarg hinein. Und weil ich so viel Freunde hab, drum leg ich mich verkehrt ins Grab. Dort lieg ich dann am Bauch ganz still und komm mir denken, was ich will. Vielleicht besucht mich wer einmal, ja mir ist schon alles ganz egal.